ウェンデパムジャーナドクターファディリナファルサファイウシポ a ュラチャク a ラカマダワウタキュラダワカマチャクウラマンダジニデネシンパガゼミミニトワナニアスエディガーチャクウラボラニダワ Lakini ウエンギハトキリトナキュラボラチャクウラマトケウヤケマイシャハ b エン a k ビラ a d ラダワ Ukitaka kusinzia vizuri, sharti ule dawa. Kuna hadi dawa za kuongeza hamia kula kwa wasio na hamia kula. Dawa za kuondoa uchovu kwa uliochoka. Dawa za kutuliza maumivu kwa wenye maumivu hayo. Maisha ni dawa cha msingi uenapesa. Zinauzo kwa shilingi na dola. Bawuzaji wapo tele kila kona ya nchi na mta. Unajua mana yake? Utajulia wapi? Mana yake ni kwamba? Tunaiishi miaka mingi na karaha duniani. Tukila badala kuishi miaka mingi na heri duniani tukila chakula. Chefu, haya yanatupada kwa sababu yatabiambaya kare chakula na kuniwa. Badia tatabiambaya kare chakula na kuniwa kumojiwa na Dr Fazirini pamojiwa na kuniwa maji kare katiamsozi. Kula chakula ukiwa na hasira, kula wadi muupe wakatwa usiku. Kula ndizi na mboga za majani zikiwa zimechanganyo wapamoja. Kunywa pombe kupita kiasi kwa sababu watu waofa wa mizidi. The food you eat can be either the safe and most powerful form of medicine or the slowest form of poison. Hamiandika Dr. Fathiri kunyoblogi yake. Tabia mbaya katika kula na kunywa imetusababishia majanga ya kutosha. Asiri miastini ya wasichana nchini. Hawawezi kushika mimba amara bada kule wampa kwa tumiedawa. Unasema utafiti uliofanyo na chuo cha medicinal plants. Kwa ushirikiano na hospitali ya mana, mwana nyamala na muhimbili, misosi na vipodozi vinyesum, vime vuruga homoni za kina mama, unasema utafiti huo. Ndiyo mana wengi hujifungua kwa kisu. Yamii sasa inajia watoto wadawa kwa zababu. Tumiasi, ulaji wa chakulabora. Dokta Fathilya nasema, daliri ya upungufo homunizo ni mwanamke kukosa hamia tendolandoa. Kupata maumivu makali wakati wa tendo hilo takatifu na siku zako kufurugika. Halafu hakuna kitu kina wachanganyaga kina mama na kina dada, pale siku zao zinapochilewa. Dokta Fathilya nasema kiaona hayo basu kishika mimba, jipange kuzako kisu. Ili uesalama ni kuacha tabianba ya katika kula na kuniwa, kuasasa tunaiishi maishi marafu yenye karaha duniani, karaha ya kuniwa dawa, kunamtu kila siku ili maisha yendelele la zima alidawa hadi zamilioni moja. Diyali sisi afigo tu pale muhimbili ni la kita tu kasi ku, kuna cancer, sukari na pressure, bila dawa zaki la siku kuyona kesho ni majaliwa. Dokta Fathili ni zawadi Afrika. Tumsikilize nese. Mimi kwa mara ya kwanza nilimsikia Dokta Fathili kupitia Radio Jogo FM ilioko songea. Siku hiyo, alizungumzia nguvu ya kitungu maji katika tiba ya mafua. Alisema, ukikamato na mafua unahaja kubabaika. Tafuna kitungu wakatu wa kulala. Kesho, unamuka mafua kwisha bari yake. Nilijaribu ikaitika bana. Tangu sikuhioni kanzo kuiyafatilia mafunzisho yake kwakina Zaidi. Niri po ya elewa na nika mu akwandika mambo haya mazuri kuadilia Rafiki zangu. Maanemi andikuwa vizuri kula na wenza koko, vibaya wake mbadilina watoto. Imiandikuwa na wahenga. Sio mungu. Maana kuna watu ukisema imiandikuwa, ana waza misa hafi ya mungu. Unajua kwa wahenga wanapoona vijana wadogo kama Dr. Fathili wakihubiri ukuwa mwafrika. Huwa viungo viyote vya mwili vina gongachiyas. Dr. Fathili alianza kujifunza asili na ukuwa mwafrika akiwa na umbri wa miaka kumina moja. Alifundishwa na baba yake alikuwa wana mifugo. Baba yake alitibuwa nyama kwa tiba za kiafrika na kizungu kwa pamoja. Alitibuwa nyama na mimea kwa nzi ya ngombe. mbuzi, kondo, mbwa, kuku na paka. Wakati huo, Dr. Fathili yuko darasala ne. Mnyama alieshika mimba. Walimpa mitishamba na kushika mimba kwa wezo anguvia mungu iliondani ya mitishamba. Dr. Fathili na baba yake walitibu hadimimea. Dr. Fathili anasema, mahindi ya kiugua au ya kiliwa na wadudu tuliatibu kwa mchanganyiko majivu ya miti maalumu. Yaliosagua na pilipili kichaa na kunyuzi ya miahuo na wadudu kutegetea kabisa. Siko hizi tunakumbuka pilipili kichaa wakatoa wa sopo tu. Halafu utalam kama huu wakutiibu mimea kwako tumia mimea. Ni mewa kuta wafilipino ni ripokuenda kutengeneza dokumentari kuhusu organic farming. Wafilipino hawatumi da wazavuandani kuwa wadudu. Wao wanapanda maua kuzunguka shamba kuavutia wadudu wa sile mimea. Wadudu hukimbilia kunyimaua na kuwacha mimea yako ya chakula kuna wili vizuri. Unaona mwanadamu alivu na akili nyingi. Dunia imijamenge kujifunza. Tembea ukejifunze. Otherwise, mteshea kulishana sumu na kufa kwa kansa. Nyanya ili hivishambani. Inahudumiwa kwa kimikali zinyi sumu paka bansi. Sina wakika sana hata kama Ikioshwa ile sumu inatoka Dr. Fathiri kwa sababu Hamepewa akili Na wezo mkubwa kudadisi mambo Aliendelea kujuliza Kama tumeweza kumzalisha Ngombe ya seza kwanini tushindo Kwa binadamu Hapo ndo hakaanza kufanya tafiti Kuangalia uhusiano katia binadamu Mimea na wanyama Haka kuta kuna uhusiano mkubwa sana Mbinu Alizo tumia kutibu mimea na wanyama. Akazi tumia kutibu watu na katenda majabu makubwa ndani na njianchi. Hamefika akarika nchi za ulaya. Asia na Afrika kutibu wagonjo kwa mitishamba mbayo. Wana wa mungu tunaita ushirikina kwa sababu. Mzungu walitufundisha hivyo na sisi tukashika pasipo kuhogi. Lakini wazungu walituzinguwa kweriani. Eti matumiza mitishamba anushirikina. Na wakati maneno ya Mungu na seema kuleni matunda kamamsozi na majaniyaki kamadawa, nguoje ni kusome. Kitabu cha kwanza cha Ezekiel arubana sababu mstara wakumi na mili, na karibu namtu yu yuiyau kingo wake, upande huu na upande hupia uta mea kila amtu acha kula, ambao majaniyaki haya tenya uka, wala matunda yake haya tena ndi kama we. マトゥンダイアケイアタコワニチャクゥーラナマジャニヤケイアタコワ a ダワ。Lakini ハタ、アコアキリアカワイダ、ウメトゥンガマロバイニ、ウカチャンガニアナチュンウィキドーゴ、ウカニワ、ウカポナマラリア、ハポウシュレキノコアピ、イマニパ n ポコウォジニウシ e k u s ムク a w サナ、o ナムトミシ m アムングウアリ b a イクセマ、ワ a トミ w ミ n a シャンバカマダワ、ワ i マペポ、ナミ o i ヒオ、イ a ナマペポ。 Ntumishi huyo hakiugua na meza mseto bila kujua mseto mitokana na nini. Dokta Fathilia na sema kuna siri nyingi katika utengeneza juwa dawa za kizungu. Sema tu hata kikuwaribu biyashara za watu. Tuende kunye hoja ya msingi. Hoja yenyewe hii hapa. Magonjwa yote ya tokanayo na tabi ambaya katika kula na kunwa. Yani kisukari, pressure, vidonda vya tumbo, magonjwa ya figo, Ini na moyo na upungufo nguvu za kiume. Hayatibiki kwa dawa za viwandani bali hutibiwa kwa dawa za asili. Na kupona kabisa na sema Dr. Fathili. Hakuna dawa ya kiwandani inayoponya kisukari. Lakini kisukari kinapona kwa mitishamba na matunda. Hii ni mada ya siku nyingine maana Fathili anamengi. Ni kia mwaga yote kwa wakati moja. Nitakuwa nimekiuka kile kiapo cha usinichoshe. nisi kuchoshe, tu si choshane. Basibwana, Dr. Fathiri, ameitangaza Tanzania kwa dawa za asili nchimbalimbali duniani. Wanamuita tajiru atibasili. Halafu, Dr. Fathiri nafanya miujiza hiyo si kwa sababu wa misoma sana. Elimi yake ni ya kawaida tu. Baada ya kuhitim, elimi ya sekundari ya lijiunga na diploma ya IT. Imaging, dogwa lietibumbuzi na ngombe kwa mitishamba. kuenda kusumea IT. Hayo ni matumizi mabaye ya akili. Ndiyo mana alishtuka mapema. Na kuenda kuchukua diploma nyingine ya Intermediate Medical Minister. Katika mchepua Medicinal Plant, sipale Loma Linda University, kule California, Marekani. Kampas ya Tabata Bima, Dar es Salaamu. Baada ya hapo, ayyunga la choki kucha tiba za kichina, katika mji wa Yunan. Huko alisoma dawa za asili za kichina. Wachina wanatupige sana hela Tanzania. Na wakati miti yote wanautumia tunayo. Hii dunia ukizuba ala zima uliwe. Aki wachina, Dr. Fathili alionyesha mbwemboe zaki za kia kwa kutibu wagonjolishindikana. Dr. Fathili anasema, pale chuoni alikosomea, kuna hospitali iliolaza wagonjolishindikana. Dr. Fathili anasema, pale chuoni alikosomea, kuna hospitali iliolaza wagonjolishindikana. hapo ndo alipufanya majabu ya kwanza kuinua wagonjo wa kichina walio kata tamaa. Hali watibu kwa kutumia miti ya mianzi baada kukosa mapembe ya ngombe kule. Utalamu huo wakutibu kwa kutumia pembe la ngombe. Unaitua ikirumiko kwa luwe ya kiha. China inaitua cupping. Sio tiba tu. Dr. Fathilia nakwambia anafaham hadi mbinu za kupata mtoto unayemtaka. ウ akike awakume u i Mapacha a u s i n g o Niwewe t u Mungu alisha toa meleke zoyote Nikutumia kiritu alizotupatia Akiri kilala u t a h e n y e kasana k a t i k a dunia yashida naraha Doctor Fadili Alithibitisha uwezo wakyo kuzam totonem taka k a t i k a moja m i j a d a l a u i o k u t a n i s h o n a Doctor m w a k a Kupitia radio praise power i l、ok um、i o k u m i k u c h e n i Hosti alikuwa James Tame. Alimarufu kama Uncle Jimmy. Katika mjadala, walipambanishwa yeye Dr. Fathili na Dr. Mwaka. Dr. Fathili alipuulizo na tibu nini ya kasema na tibu magonjwa yote. Dr. Mwaka yeye ya kasema, Sio mungu, hadi ya wezi kutibu magonjwa yote kama Dr. Fathili alivosema. Kwa luga raisi ni kuamba, Mwaka alimuona Dr. Fathili kama tapeli. Dr. Fazili ali maendebala, nakuhidi waskilizaji kuwapatia shohuda ya mapacha ataka waza. Sema ataza watoto mapacha atakawaza. Akasema atazawa watotoa kiume wanofanana na yeye. September mwa kilefumbili nakumina moya, mwa kwa uliofuata mwanamke wake kijifungua mapacha wakiume. Waliofanana na babaya, ohadi mwa njia kama unavoaona. Akarudi kusibiti shahilo kupitia radio. Hadi kufikia mwakilifu mbili na kuminane. Dokta Fathili alikuwa na kliniki mikuwa kumi hapa Tanzania. Ekiwe mudare salamu, muanza, zanzi baunguja, mbea, arusha, tanga, songea, kahama, kigoma na dodoma. Kupitia kliniki zake hizo, dokta Fathili aliajiri hadi vijana miambilina tano ofisini. Achiriambali wanaokusanya matirio shambani na mapori ni hatavyo baadae alikuja kupigwa zengwe hatakuja kusahau ni baada mwa kifungo bili nakuminasita vyombozo watiba siri kumfungia vituo vyake vyote nakumfilisi kwa kosa la kujitangaza sana tayari alisha tumia billioni moja nuktea na kujitangaza alikamata vituo vingi vya radio na luninganichini. Hadi radioquizera yanguara ili kula pesa yake. Doctor Fazili alikaa juu ya mawe mpaka April makrifu mbili na kumina na ne alipoanza upia. Alitafuta vibali upia. Nampa kala leo amefanya kwa kofunguo kliniki mikuwa mitatu yanidaare salam. Bia na kigoma. Lakini pia ana kliniki North Kivu katika mji wa Goma Congo. Walioonja huduma ya Dr. Fathili wanamkubali hadi leo. Kuna wazazi wameamua kuwaita watoto wao jine la Fathili. Mbezi bichi makonde. Anakoishi mta wao unaitua Dr. Fathili. Ni kwa sababu wagonjwa katha aliwakuta wakati anahamiya pale kupata afia na sasa wako mtaani wanatafuna maisha. Kuna walio kuwa wamelala hadi miaka saba lakini Dr. Fathili aliwamsha. Ukipanda gari za kulekea tageta shuka kitu cha makonde, utakuta boda boda kama miatatu hivi. Wewe sema tuu nipeleke kwa doktor. Wao, watamalizia kwa doktor fazilie? Kumbuka hapo, siyo kwa mbando ilipo huduma yake. Hapana. Fathergate Nutrition Science, ipo mbezi bichi Afrikana, Dar es Salaam Tanzania. Ni kituo cha tatu kutoka makonde mbezi bichi Dar es Salaam wa na kuhishiyeye. Fika pale, akupesomo katika kula na kunywa. Dr. Fathili, anasema lengolake ni kuwakikisha anawarethisha wengi. Mpaka sasa, wapo watuwa huduma watibasiri wenye kliniki kubwa mikombalimbali Tanzania, Kenya na Kongo. Waliopitia mikononimuake. Kuna Dr. Eric Masila, anayimiliki kituochake pali Nairobi, Kenya. Yupo Dr. Godefrey Zakaria. Dr. Godefrey Zakaria. Yeye, kliniki yake ipoarusha. Inaitua Garden Sanitarium, lakini pia kuna Dr. Kelvin Malandu. Anatibia moshi kilimanjaro katika kliniki yake. Hata mkurugenzo atumaini hebo kliniki dodoma, ni mwanafunzi wake pia. Ili kuhakikisha ilimi yake haipotei. Tayari, hameandika kitab chaki kinachoitua, Zijue dawazetu jitibu mwenyewe. みは a りわな Professor Jackson J. Mulinda わ Choki Kucha Dare Salam Mblimani Kitabuhichoki Napatikana Kwa Shiringer of Kumituzaki Tanzania Piga Sifuri Sabamojembili Saba Sifuri Tano Moja Nane Tano Na Sifuri Sabatano Saba Tisa Tatu Moja Tatu Saba Sita d o t f a i l i a n Asema Furaha yake ni kwa na watu wote onyesho magonjwa itokana yana tabianba ya karika kula na kuniwa. Wanapona iriabaki kuauzia chakula bora wasiyoguetena. Kula chakula, usile dawa, kumbuka dawa hutibu kwa kuwakini hai karika dam yani microorganisms. Au kuki dhaofisha virusu bisho kazi yake ni kurepair viungo muhim. Vina vewanda uzima amtu vina pachoka. Ukiataka mengi kutoa kwa Dr Fazili, huzuriya vipindi vyake. Anatoa elimiake kuhusu kula na kuniya, kupitia kipindi cha kichacha sasya faida. Niki la juma m'ozi na juma peri, kuanza sasa tisa jioni. Pale, of sinikuwa kwenye Besi Beach, Afrika na dare salam. Hakuna kuingiliyo. Nipeki tu kwa namba sifuri saba moja mbili, saba sifuri. Tano moja, tano nane. Na sifuri sabatano saba chisa tatu moja tatu sabasida katika makalajayo chutajadili madaraya miunguzi sim na miunguzi sim kwa kina Dr Fadili anasema Afrika miunguzi sim inaishinawatu huko kwa zungu miunguzi sim inakama porini kwa kuele huta kiwi kukosa mfululi zo makala za Dr Fadili. ファーザーゲットクリニック。